Video Escape, er frekvens rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling och med mig har jag varit alltid närvarande och allseende Pavo Hemmingsson. Ja tjena den. Jag försöker se det mesta i alla fall Saker och ting slinker säkert även mig förbi Men jag gör vad jag kan Och ja det, det är lång tid nu Som vi har suttit och hållit ett vakande öga På filmvärlden här Och ja det, det har varit ett spännande uppdrag Måste jag säga Ja det är den där typen av hobby Som, som blir lite extra speciell kan man säga Jag menar Många andra sådana aktiviteter som man gör, det, det gör man hemma och det är inte många som blir involverade. Men poängen här är ju att försöka nå ut till så många som möjligt och dela med sig av tankar och idéer och funderingar och analyser och allt möjligt annat. Och när man sätter sig ner och ska börja för första gången så känns det alltid lite skakigt man, man har ingen aning om hur saker och ting funkar men man brinner av den här lusten att bara försöka att bara göra det, att bara komma ut med någonting och när vi började med den här podden då hade vi ju båda varit aktiva sedan tidigare men det här var ju vår podd det här var vårt snack, vår grej och... Det känns nästan besynnerligt att vi når avsnitt 150. Ja, Jag vill inte ens tänka på hur lång tid det är egentligen Det, det kommer att ge mig en del ångest känns det som För Tiden flyger förbi väldigt, väldigt fort Men det känns inte egentligen Det, det är fortfarande så att man, man sitter här som att man, man spelar in första trevande avsnittet Och försöker hitta formatet och, och hitta kommunikationen sinsemellan och ja, det, det är alltid så här lite, lite ovanligt måste jag säga, men eh, nog har det hunnit bli en hel del snack under tiden som har gått här nu om både ditten och datten både högt och lågt och vi har kräkt och höjt i sjöarna. <laughs> ja, det, vi har, det känns som vi har hunnit med lite av varje vid det här laget. Det har ju varit en del varierande ämnen som vi har tagit upp, ja och det var ju lite poängen kan man väl säga. Jag menar vi tycker om att titta på film och det här var en, en bra ursäkt att få in en film garanterad i veckan att vi, vi ska ta oss tiden att titta på för ibland, beroende på jobb och andra situationer så har man så mycket att göra att man har inte tid, och eller lust. Men när man har bestämt sig för att ja men vi ska snacka om det här då måste man baka in det i planeringen och det har varit väldigt uppskattat från min sida i alla fall. Att man, man ska kolla på någonting som man egentligen vill men kanske inte tagit sig tiden till och ibland har vi ju tittat på saker som vi kanske inte hade övervägt alls för mm. att det inte är den chansen man gillar. Man kanske inte tycker det låter intressant. Men så har vi varandra som kommer med förslag. Att ja, men har du hört talas om den där? Den, den tycker jag verkar spännande. Ja, men vi tittar på det och så vidare. Och så har vi ju fått många intressanta idéer från våra lyssnare också. Titta på det här. Den här hade varit kul att höra er snacka om och så vidare. Och jag tycker bara att det, det är kul att, att göra det här. Att faktiskt ta sig tiden att göra det här. Det blir mycket tid, det blir det, inte bara att titta på film och att spela in utan för mig blir det ju en, en hel del efterarbete också naturligtvis. Men det känns värt det när man ser det färdiga avsnittet laddas upp, när man ser lyssnarsiffror och liknande, det, det är en speciell känsla. Ja men visst det, det, det känns som att man har åstadkommit någonting i alla fall istället för att bara ligga och, små och sova på soffan eller vad man hade gjort annars så att det, det, det ger ändå en, en, en god känsla inombords det måste jag säga och ja, med, med stressen i, i vardagslivet så tror jag i alla fall inte att jag hade hunnit med eller tagit mig tid och verkligen sätta mig ner och ta det lugnt och, och koncentrera mig på en film i veckan utan den här podden så det här har varit ett sätt för mig att lite komma in på banan här igen och se mig om i det kulturella livet igen, annars hade jag totalt snöat in mig i det gråa trista i vardagen, så det har ju varit en hel del verklighetsflykt för min del också och det är verkligen uppskattat, det måste jag säga och det är väl lite verklighetsflykt som vi erbjuder till våra lyssnare också. Jag menar, om man sitter och lyssnar på det här medan man arbetar, medan man är ute och åker eller när man bara sitter hemma, det, det, ger ju, det ger ju tidsfördriv som inte är förankrat i någonting annat än samtalet, filmen och diskussionen i stort. Så... Det, det blir ju någon slags verklighetsflykt där också, särskilt om man då har sett filmen som vi pratar om och är nyfiken på vad vi ska säga eller om man är helt ovetande och vill hellre höra vad vi säger först för att ha ett hum om, ja, ah, vill jag se det här eller ska jag skippa det fullständigt? Jag menar, vi har ju fått meddelanden där det står att jag hade inte tänkt att titta eller eh, ta mig an det här. Men efter att ha lyssnat på er snacka om det så, så tyckte jag att okej, okay, jag ger den chans. Och det är, ju, det är ju väldigt givande att läsa naturligtvis, att få sådana där meddelanden. Samtidigt är det lite skräckenjagande också, för då, då inser man, jesus, jag får folk... Att spendera pengar på någonting, jag hoppas att det jag säger verkligen känns som att det har varit ja, givande på rätt sätt så att jag inte sitter här och lurar folk. Mm. Usch, ja, det hade varit en hemsk känsla. För min del, ja, jag skärmar bort allt det, det externa och, och bara försöker vara här just nu så, så långt det går efter en, en lång arbetsdag. Men eh, tröttheten och sidan, så, så livar man ändå upp sig här och det är ändå skönt att, att höra att man sitter här och faktiskt når ut till människor också så ja det, det ger en lite, ja, lite extra energi, en liten kick och ja det är faktiskt härligt, det, det motiverar en att fortsätta ju Ja, och fortsätta ska vi väl göra ett tag till men avsnitt 150 är ju lite speciellt så vi har ju valt att ta oss an något lite speciellare den här veckan vi kände att det var dags igen för ett snackavsnitt där vi kan götta ner oss i ett ämne. Men ämnet i sig är ett väldigt ovanligt sådant. Det är ett som kanske inte så många funderar över. Jag slår vad om att många har såna här vi ska prata om idag. Men de tänker inte på det i de här banorna. Och det är väl för att vi inte har... Är ja, det här uttrycket på svenska egentligen? Det är ju ett engelskt uttryck, men det, det säger väldigt mycket när man börjar nosa på det. Mm, ja, det, det gör det ju ändå. Det, det är lite en del av vad som definierar en, skulle jag säga. Det som man eh, kanske tycker om men inte alltid vill erkänna för andra att man tycker om. Där, eh, där lurar det en hel del som kan avslöja vad, vad man är för en människa egentligen, tror jag. <skratt> oh ja, här kan man avslöja mycket om smak, tycke och intressen. Och... Vad jag har förstått så, så är det många som ser det här som något väldigt skambelagt medan jag själv inte känner fullt lika mycket skuld över, över det jag gillar och inte gillar men vi är så olika som person och det är väl lite det som är poängen här också att vi ska ta fokus på oss. Detta här är våra tankar, detta här är våra idéer. Vi kommer att utgå från en definition men eh, det kommer också att modifieras lite efter tycke och smak. Så vad är det för någonting vi ska diskutera idag? Jo, vi tänkte snacka lite grann om guilty pleasures, eller ja, hur ska man säga det på svenska? guldbelagda nöjen kanske Nå äh, någonting som äh, äh, verkligen biter ens intresse och äh, som man verkligen är intresserad av och äh, ja, samtidigt är man medveten om att äh, det inte är många andra som tycker att det här är något bra någonting man hellre vill äh, ha för sig själv och gömma undan från alla andra så äh, ja det är verkligen att, att gräva oss ner i, i de mörka katakomberna här nu. Ja, för enligt de officiella definitioner av begreppet Guilty Pleasures som vi har hittat så summeras de ner ungefär till att man har något som en film eller en tv-serie eller musik som man verkligen njuter av även om folk i allmänhet tycker att det är någonting som är väldigt dåligt eller inte har någon kvalitet eller är illa gjort och så vidare. Och trots det så hittar man någonting i det här som man verkligen uppskattar eller får ut någonting av. Men i och med att man är medveten om att allmänheten inte delar de åsikterna så finns det lite skuld över det. Man vill inte erkänna det för världen och därför så blir det guilty pleasures. Och... Om vi ska vara helt ärliga så, så vet jag inte om någons filmsmak är någonting man ska gå runt och känna skuld över. Jag menar, vi gillar saker som kan vara ganska dåliga och ogillar saker som anses vara ja, något av det bästa som har producerats. Tycke och smak är extremt individuellt men jag antar att någonstans så har folk fått för sig att men det finns en universell smak, det finns en universell bra lista där allting är som det ska vara och om man inte följer den, ja, då är det tekniskt sett något fel på en och det ska man försöka dölja för, för resten av världen. Mm, ja visst är det härligt va Att alla måste vara formstöpta Och tycka om precis samma grejer Annars så är man en utstött människa Som jag inte har rätt att leva på jordklotet här ja, Det är mycket som man kan lägga skuld på sig själv för Tydligen och, och filmsmaken är väl en av de sakerna Men ja, nej, jag är nog inte heller en, en sån människa Som hymlar med, med vad jag tittar på och Vad jag tycker om eh, Det jag gillar gillar Ja, och eh, sen får andra tycka vad de vill om det faktiskt. Jo men det är någonting jag känner igen sedan jag var barn. Att jag, jag gillade saker och ting. Det kunde vara filmer, det kunde vara tv-serier, det kunde vara tecknade grejer som andra tyckte, ah vad, vad dåligt eller var vad barnsligt och så vidare. och Jag antar att man antingen kunde utvecklas åt hållet att man började hålla tyst om saker och ting och man skämdes över det men jag valde att gå vägen där jag fortsatte att, ja ja okej, okay. ni gillar inte att jag gillar det här. Det, det är jättesynd, jag får ut mycket av att titta på det här eller njuta ut av det här struntsamma. Men jag kan definitivt förstå varför någon skulle börja gömma saker och ting. Jag valde bara att inte göra det själv. Så där är mycket som jag tycker om och gillar som många skulle kalla guilty pleasures men eftersom jag är väldigt öppen med att jag, jag gillar det här, jag tittar på det här, jag uppskattar det här så känner jag ingen skam för det. det det är någonting som blir väldigt individuellt på, på så sätt, men vi är båda väldigt öppna med våra filmsmaker med vad vi gillar och så vidare. Men jag, jag är säker på att det här är saker ändå som vi, vi kanske inte skäms över, men som vi ändå är väldigt medvetna om att det, det här det, det är kanske inte det bästa. Mm, mm. Oh, ja, absolut. Det, det händer ja, faktiskt ganska ofta att man sitter och tittar på någonting och man börjar fundera för sig själv och säger, varför, varför kollar jag på det här egentligen? Det här är inte någonting bra. Eh, man, man ser bristerna klart och tydligt. Oh, det är dåligt maniskt det är så dåligt gjort. Eh, det, det finns alltså ingenting att hämta här, men ändå sitter man kvar och tittar på det. Så man får börja bena i det. Varför tittar jag på det här? är det för element som jag ändå tycker är intressant med det hela och ja, där har vi ju lite grann det hela att saker och ting behöver inte alltid vara helt perfekt gjorda man kan hitta små element med saker och ting i sämre kvalitetsfilmer också som ändå gör det behagligt, man får ut någonting av det, där är någonting som, som resonerar med en och ja, i, i sådana träskar jag faktiskt ganska ofta och, och, och sondera runt måste jag säga. Men i ditt fall kan jag tänka mig att det beror mycket på att en hel del av film som produceras i mainstream är ganska så chatig om vi säger så. Det är filmer man redan har sett på olika sätt och vis, det är återanvända stories, det är återanvända koncept, ingenting är nytt och så vidare vill man se någonting nytt då får man gå till de där filmskaparna som är väldigt udda på marknaden som de stora studiosen inte tar i med tång förrän de av någon anledning får en stor hit som studiosen helt plötsligt känner. Ja, men de där pengarna som du tjänar, de, de ska ju egentligen jag tjäna så nu kopierar vi det ni gjorde eller i bästa fall då, nu anställer vi er för att göra samma sak till oss. Och... Det finns mycket i det som, som jag kan uppskatta men också mycket som jag kan avsky. Jag gillar inte det här sanslösa kopierandet som för sig går i Hollywood. Men så är det ju när man bara jagar dollartecken. När man inte försöker att leva upp till en dröm eller skapa någonting som man har velat skapa väldigt länge och så vidare. Så länge det är passion så kan jag uppskatta väldigt, väldigt mycket och jag vet att du känner på ett snarligt sätt där mm. det måste inte vara perfekt för att ha kvalitet men vad man kallar kvalitet det kan variera extremt mycket. Oh, ja, ja, visst kan det det. Ska man gå efter min egen definition av, av kvalitet så hade ju alla de här mainstreamfilmerna och blockbusterfilmerna vi kollat på varit guilty pleasures för, för mig. Där jag ändå har, har hittat saker jag faktiskt tycker om med, med filmerna vi har pratat om där som mm. eh, Marvel-filmerna filmerna och, och så vidare. Så det, det, det finns ändå någonting man kan få ut av det hela men alltså ska man ta och ordentligt i fogarna så är det väldigt stora brister och det är egentligen ingenting som för mig direkt sticker ut eller känns som gedigen, solid kvalitet och hantverksskicklighet på, på samma sätt som många andra filmer jag, jag, jag tittar på och i, i vanliga fall. Så, ja, för mig är väl det mesta lite, lite tvärtom i, i många fall, men principen är, är ändå densamma men jag håller absolut med det är ju just det att en film inte behöver vara perfekt det, det är omöjligt att, att göra någonting perfekt men man kan ändå eh, finna någonting som är, är underhållande, som ger en någonting eh, hur mycket ska skavanker det än har och det, det kan vara högbudget som lågbudgetfilmer, det kan vara kända och okända filmer, det kan vara precis överallt mm. och ja, det, det är lite så man man faktiskt växer som filmtittare också och, och tittar på lite som man inte är van vid heller och precis som du säger så, så behöver en film inte vara helt perfekt för att vara godtagbar eh, trots alla skavanker det kan finnas i en film hög budget som, som lågbudget så, så kan det ändå finnas små element där man kan ta till sig och uppskatta och eh, man ska egentligen inte behöva skämmas för det tycker jag utan det, det är bara någonting att ta till sig och på så vis kan man eh, ja, ta och eh, lära känna sig själv lite bättre och vad man uppskattar egentligen och, mm. och bli en, en bättre filmtittare helt enkelt. Jag tror att många när det kommer till film följer strömmen bara för att de har ingen egentlig smak eller de är allätare när det gäller film och det är inget fel i det, absolut inte men det, det är någonting med att bara följa trenderna som jag tycker är lite Oroväckande på ett sätt. Jag, jag misstänker att det är därför som Birdbox, bland annat, som vi pratade om förra veckan, har blivit så omåttligt populär därför mm. att några tittade på den och då tittade lite fler på den och då tittade ännu fler på den och, och ingen vågade direkt säga det som, som vi sa i vårt avsnitt om, om den filmen. Så har ni inte hört det så gå gärna tillbaka och lyssna på Birdbox. Jag lovar, där är mycket frustration och irritation i det avsnittet. Men... Ja, jag kan förstå det här med att bara vilja följa trender och så vidare och det här med guilty pleasures ändras ju lite med tiden också. Jag menar, du nämnde Marvel-filmerna tidigare och jag skulle vilja säga att serietidningsfilm var ett guilty pleasure för väldigt många –under 90-talet och mm. lite under 80-talet också. Därför att det var väldigt nischade filmer. Det var inte särskilt stora publiker egentligen. Man var glad för det man kunde få och filmmakarna var entusiaster– –som tyckte att ja, men, de här historierna är bra, vi vill, vi vill att de ska vara på film också– det är ju i början på 2000-talet i och med eh, X-Men-filmerna och Sam Raimis eh, Spindelmannen-filmer som det började svänga runt och jag skulle definitivt säga att sedan Marvel Studios började göra sina MCU-filmer så, eh, så är superhjältefilm standard eller mainstream nu. Uh, det finns ingen skam i att titta på det därför att det är så många som gör det. Jag menar, de spelar ju in biljoner dollar, de här rullarna. Så de har gått för att vara väldigt guilty pleasure till att vara väldigt mainstream. Och så funkar det. Det går upp, det går ner. Om tio år är det kanske väldigt skambelagt att titta på de här filmerna. Jag vet inte. Jag hoppas inte det, för jag tycker det är jättekul att de görs. Sen hade jag ju kunnat tänka mig lite andra serietidningsfilmer också. Men det är nog mer tycker och smak. Mm, ja, det är, det, det är ändå, ja, vad ska man säga, filmer som Marvel gör som är så allmänna på något vis och det, det inkapslar hela serietidningsgen på det stora hela att det, det de, de, de sållar ut det, det värsta och censurerar det, det, det mörka och gör det lite så, lite gulligulligt men ändå mm. på ett, ett någorlunda snittsigt vis så, så vi behöver lite, lite spjutspets där på, på serietidningsfronten för att få till någonting som jag sticker ut verkligen och, och går sin egen väg jag, jag hade gärna sett en, en ny filmatisering av till exempel Tank Girl som gått den vägen och mm. ja, på tal om Tank Girl så är väl det en av mina guilty pleasures måste jag säga för <laughs> filmatiseringen från 90-talet den håller inte någon vidare kvalitet och ja, den är inte logisk alla gånger och den har Fribelskådespeleri och allt möjligt. Jag är fullt medveten om det men det är ändå någonting där som verkligen lockar mig och som jag kan sätta mig ner och, och kolla på eh, om och om igen faktiskt och, och finna någonting spännande med det hela. Mycket går nog ut på just eh, huvudrollen där för Tankerl och hon är bara så härlig på något vis tycker jag. Nu är det väldigt länge sedan jag såg Tank Girl, så jag minns den väldigt suddigt. Men jag, jag vill minnas att den hade en hel del som, som fick huvudet att vridas om lite grann. Att vänta nu här, hur, hur funkar det där egentligen och så vidare. Men så är det ju ofta med serietidningsfilm att, att den världen man besöker har en egen logik. Och den stämmer inte alltid överens med ja, verkligheten då naturligtvis. Och... Det gör ju att de, de blir lite speciella att se filmerna som går i de fotspåren där. Om man inte är villig att, att bortse verkligheten ett tag då, då kommer de att bli väldigt svåra att titta på. Så de, de kräver ju en del av sin publik naturligtvis. Jag kan tycka att det är så befriande att se en film med helt egna regler med helt egna lagar och där allting kan vara helt banan bara så länge de ger en vink av att så här funkar det, det här är reglerna som gäller nu och att de ändå håller fast vid det. Jag, jag avskyr när de, när de byter regelverk flera gånger under filmens lopp för då får jag känslan av att ni ville bara få in en massa coola grejer i den här filmen utan att tänka hur funkar det här egentligen och... För all del där är seriematerial som fungerar precis likadant så mm. man, man kanske bara försöker att göra adaptionen så nära materialet som möjligt. Men eh, jag kan definitivt förstå din, din, ja, din förtjusning i tankel Det är något speciellt med den vill jag minnas och jag kan definitivt förstå vad som, vad som får dig att kittla till. Mm, det, är, det är lite svårt att riktigt sätta fingret på det men så är det nog överlag för guilty pleasures att det är något som är ganska odefinierbart som man dras till om man inte har någon specifik fetisch eller något annat kanske. Men ja, just Hankel, just den, den var så uppkäftig och smått respektlös, lite rebelliskt och... Ja, det är väl nästan lite av, av temat på filmerna som jag kommer att, att ta upp här. Att det, det är mer lågbudgetfilmer som har en viss attityd som går lite emot etablissemanget och ja, dit dras jag av någon anledning. Jag förstår det inte riktigt. Nej, men det tror jag att alla våra lyssnare och jag förstår efter att ha hört dig i 150 avsnitt. Det är den världen där du Hör hemma i, helt enkelt. Du, du vill vara det lite, lite udda och rebelliska. Och det, det passar dig alldeles utmärkt, kära vän. Jag har en känsla av att många av mina filmer som jag kommer att ta upp- hör hemma på mainstream-sidan. Därför att det är där jag brukar hålla till. Och där kommer en del udda filmer eller floppar och liknande där också- som kan bli väldigt, väldigt intressanta- kanske åldras de inte särskilt värdigt, kanske har de brister som gör att den stora publiken bara tycker nej, det här var inte för oss. Och jag skulle väl vilja säga att min första film som jag vill ta upp som en guilty pleasure det är Skattkammarplaneten som Disney producerade i början på 2000-talet vill jag minnas. Och det är en film som egentligen inte har någonting som sticker ut när det gäller historien. Den är ganska så... Rakt upp och ner Skattkammarön fast i rymden. Och det är väl just det som gör att den är en guilty pleasure för mig. Jag gillar den här stilen. Jag, jag gillar det här att det är 60% original, det vill säga den stilen som, som följer med Skattkammarön. Och så 40% science fiction, vi, vi slänger ut i rymden istället. Är det logiskt alla gånger? <går> Långt ifrån. Är det mer saga än sci-fi? Definitivt. Men det är någonting där som verkligen kittlar mig med både historien, designen och allt möjligt annat. Men vad jag förstår så har den åldrats väldigt dåligt just därför att det är tidig CGI som har försökt blandas med väldigt klassiskt animerad stil och... Det är ju någonting med den där tidiga CGI som ser väldigt platt och livlös ut om man jämför med hur det ser ut idag. Och med tanke på hur fantastiskt vackra alla bakgrunder och figurer är som är handanimerade så förstår jag att många tittar på den här och tänker Nej fy vad ful den är, den här vill jag inte titta på. Men jag ser den gärna för jag njuter av stil och atmosfär. Mm, ja, det var lite intressant val där Daniel måste jag säga Jag är också förtjust när man tar och blandar dåtid och framtid lite grann och gör någon sorts mishmash som, som faktiskt fungerar, det blir skärm och futuristisk stil samtidigt och när det väl klaffar i den funktionen så kan det vara väldigt fantasiäggande måste jag säga Ehm Å min sida så är jag nästan rädd för att jag inte minns mycket av skattkammarplaneten från när jag såg den. Jag har nu bara sett den en gång mm. eh, och den lämnar nog inte således något vidare intryck. Men jag vill inte minnas att jag tyckte illa om den på några vägar alls faktiskt. Eh, utan det, det var som du säger en, en klassisk eh, saga som de hade Skriva till lite grann med och, och föra den över i ja, ett helt annat plan i en helt annan rymd, så att säga. Men eh, det var ändå ingenting som eh, verkligen gjorde att den stack ut. Men eh, det var väl kanske det som publiken reagerar på också att de förväntar sig mer och när de fick någonting serverat som var ja, ganska tidig CGI där de fortfarande höll på att testa sina vingar så var det det som blev det bestående de tog med sig ut från filmen också så det kan säkert förklara en hel del av det ståliga rykten faktiskt Ja, det är en väldigt fyrkantig historia kan vi väl säga. Den, den sticker inte ut på något sätt än det man förväntar sig. Så fort man hör sci-fi rymd, vissa av rollfigurerna kommer att vara utomjordingar då får man ungefär den mentala bilden framför sig som det faktiskt är. Så, så den chockerar inte eller imponerar kanske inte så mycket som Disney-filmer brukar göra och jag kan definitivt förstå varför den har blivit lite av en, en bortglömd film och de som plockar upp den nu reagerar väldigt negativt på, ja, på det digitala i den. Men jag såg den när den kom på bio, jag såg den med svenska röster, jag älskade Sven Wolter som Long John Silver och... Det, det kändes bara så rätt, så jag, jag är medveten om att det är en film som, som väldigt få gillar. För mig är den guilty pleasure. Ja, det är väl ingenting att skämmas för alls i alla fall. Även i, i Disneys sämsta filmer så finns det stort mått av, av kvalitet i, i animationen där. Så, så det är ingenting som ska hamna i skambrån där utan det är, det är någonting man kan ta lärdom av säkerligen också. och Ja, det, det här med, med pirater i rymden det, det är också alltså, sådana koncept. Det är sånt jag kan gå igång på som kan det kan göra att jag, jag, jag mer eller mindre genomblider filmer som jag inte hade kollat på annars för att just konceptet var så spännande och jag vill se vad de gör med det helt enkelt. Så, ja, Sådana grepp det kan vara rätt så smarta att ha som, som filmmakare. Och, ja, det här med att. Och... Och ta lite, lite märkliga koncept och jag spinna loss på och göra till sina egna och jag bara göra något helt fullständigt bisarrt av det. det. Det leder ju mig in i lite sunkigare terränger om man jämför med färgglada barnvänliga Disney. Eh, för jag tänkte då ta doppa tårna lite grann ner i traumaträsket där mm -hmm. jag har eh, vadat runt ganska så mycket i mina dagar eh, från eh, snorvalp och även fram lite nu i, i gamla dagar också och, Ja, att säga att det, det finns kvalitet hos Troma det är ju verkligen att gå till, till överdrifter för här verkar ja, det bara som att man tutar och kör och hittar på allting medan man spelar in. Eh, här har vi ju... Ingen budget överhuvudtaget känns det som. Man eh, har inte filat direkt på manuset heller- om man säger så, utan det är det är väldigt grovhugget manus. Det finns dock en mening oftast i manuset. Man har en idé, man har någonting man vill få fram med, med filmen. Men eh, sen hur man går tillväga och realiserar det- i, i Tromas filmer, det är, det är bara... Anarkistiskt kaos känns det som ibland det är, det är bara lekstuga men det är charmig lekstuga och det är rebellisk lekstuga, det är ett bolag som struntar i vad, allt vad regler heter utan de kör bara sitt eget race, de vill inte blidka någon utan de vill nästan i stort sett stöta sig med alla de vill chockera folk och de vill bara underhålla med sina galna idéer och... Oh. Hur dåliga filmerna än är så ja, jag har svårt att släppa dem. De, de kan vara så vinnerligt underhållande ibland måste jag säga. Jo, jag känner ju till Tromas sedan tidigare. Jag har läst om dem och jag har hört om dem. Du, du pratar väldigt mycket om dem när vi pratar privat. Och det, det har ju gjort mig lite extra nyfiken på det här bolaget. Och jag vet ju att det är C-filmer mer eller mindre som de producerar. Med väldigt lite budget, nästan inget manus precis som du säger- men där finns en skaparglädje och en passion som är väldigt stark och väldigt intensiv. Och det är vad jag tycker gör det till en intressant studio. Jag menar, det finns väldigt många studios som exempelvis The Asylum som gör skitfilm och C-film bara för att tjäna pengar. De kollar vilka blockbusters är på gång. Okej, okay, vi gör en kopia på den med lite annorlunda namn. Så kanske vi kan sälja den som... Eh, ja, någonting som finns i, i fartvattnet till den andra. Och det är så blasé, det är så dumt och det är så tråkigt. Medan trauma, de har ju sina egna titlar. Och visst, vissa av dem, åtminstone de titlar jag har sett är ju helt bananers om vi ska vara ärliga. Alltså det, det, är, det är ordbajseri av sällan slag. och jag kan uppskatta det. Jag tror inte att kvaliteten är den samma som hos en välskriven blockbuster, absolut inte. Men om man tittar på en traumafilm och är ute efter blockbuster då är man nog fel ute oavsett vilket. Jag kan förstå din eh, njutning av att se de där filmerna och jag hoppas faktiskt att vi ska doppa tårna lite tillsammans där. Vi kommer nog att gå ner i trauma i podden här och kanske ta fram en eller två filmer. Det får vi se men eh, jag kan definitivt förstå och respektera den guilty pleasuren. Ja, det, det ligger någonting speciellt där. Det, det måste jag ändå säga. Och jag håller med just skapa glädjen som du nämner den, den verkar finnas där. Folk verkar ha roligt och vill göra det de håller på med här. De är medvetna om kvalitetsnivån lite grann. Men de försöker göra vad de kan med det de har och ha lite roligt samtidigt. Så att det, det kan jag ändå respektera. Så jag... jag diggar verkligen eh, Kaufman och hans gäng i, i Troma där och Ja, från Troma har vi även sett en författare och regissör vid namn James Gunn växa fram och ta sina stapplande steg. Och sedan gå rakt in i mainstream och erövra den cinematiska världen med Guardians of the Galaxy-filmerna. Mm. Så nog finns det talang där inne i Troma också, även om den inte blir lika synlig som James Gunn alla gånger. Nej han var ju lite av ett guldkorn därifrån som verkligen slog hårt på mainstream arenan där och jag var ju extremt imponerad med hans arbete med både Guardians 1 och Guardians 2. Sen kanske han skulle ha lagt den där trauma-humorn på hyllan istället för att fortsätta med det. För eh, det gjorde ju att han hamnade lite i trubbel där. Han postade väl en hel del humor på Twitter som många tog illa vid sig utav. Och som eh, Disney, vad jag har förstått åtminstone, gav honom sparken över. Och det är ju extremt tråkigt därför att när jag går in och tittar så tycker jag att det är ganska uppenbart att det han har skrivit är, är humor. Dålig humor kanske osmaklig humor men fortfarande humor och då är vi ju inne i det där området var är gränserna, hur känslig får man lov att vara och så vidare men Visst, med tanke på ämnena för de där skämten så, så förstår jag att Disney kanske blir lite nervös. Det är ju ett bolag som riktar sig till, ja, främst familjer. Och att ha någon som sysslar med en, en sorts skämt på internet är kanske inte, inte jättepassande, så att säga. Men, äh. Jag kan ändå tycka att det, det kändes onödigt, han bad om ursäkt, vad mer förväntar ni er? Men ja, vi, vi enligt rykte i alla fall kommer ju få se James Gunn igen fast eh, bakom rodret till Suicide Squad 2 och det ser jag fram emot. Mm, det, det kan bli riktigt spännande Efter att vi har spytt lite på första Suicide Squad-filmen Och vad bristerna var där Så det är det någonting som Gunn faktiskt kan reda ut tror jag Och ja, ja, jag förstår fortfarande inte vad i är Helvete Disney tänker när de anställer en, en människa som just James Gunn eh, och sedan eh, kritiserar honom för att han är precis den personen han är. Hade de ingen aning om vem Karn var innan de plockade upp honom för att... Eh, ...sättas bakom roder på, på Marvel-universumet där. Eh, man, man, man kan eh, tycka att Anna kanske... ...en, en, en gnutta eh, vass humor som går över gränserna... ...en väldigt låg underbältet humor emellanåt också. Eh, en, en kille som inte skyr någonting som eh, eh, kan skoja om precis allt... Och ja, att, att Disney inte förstod det eller passar på att verkligen göra en bakgrundskoll på vem de anställde innan de skrev kontraktet där, det är, det är fullständigt vansinnigt för mig. Jag, jag förstår det fortfarande inte och ja, Disney har bara sig själv att skylla i det fallet. Det, det är bara synd att det, det var Gans som fick stryken för det hela nu. Ja, det är väl inget där som har gått rätt till kan jag tycka. Men ja, nu är läget som det är. Jag ser fram emot Suicide Squad 2 och han kommer säkert att göra mer spännande film. Det är, en, det är en förlust för Marvel, det är en förlust för Disney och med tiden kommer de nog att inse det. Men på tal om någon som går över alla gränser men till skillnad från Gunn är ganska huvudlös med... Min nästa Guilty Pleasure är ju signerad Michael Bay och Michael Bay har gjort en hel del vansinniga filmer. Jag kan ärligt säga inte som Guilty Pleasure att jag gillar The Island. Jag tycker det är en, det är en riktigt schysst sci-fi-rulle, långt ifrån perfekt men den, den känns gedigen på många sätt och vis. Men... Äh... De som har hört den här podden i 150 avsnitt har säkert hört mig nämna att det finns en franchise där ute som jag är barnsligt förtjust i. Den bet tag i mig när jag var barn och har vägrat släppa taget sedan dess. Och när det började bli tal om att det skulle bli spelfilm utav det här inte animerad film, spelfilm, så blev jag supertaggad. Och jag kan ju inte förneka att jag var extremt förtjust i de här. Missförstå mig rätt, jag ser alla bristerna i dem. Manuset är katastrofalt dåligt. Handlingen är skakig. Skådespelarvalen är tveksamma. Fokuset för handlingen i samtliga filmer är dålig om man ska vara generös. Men det finns ändå någonting speciellt i att se The Transformers. Det är stora robotar som slåss mot varandra. Det är episkt, det är serieaktigt och det är allt jag vill ha av en sådan film. Det är bara synd att det, det är inte finns nu i och med Bumblebee-filmen som det börjar kännas som att det är lite kvalitet på, på manusfronten i alla fall. Ja det har väl eh, Varit en, en dalande bana neråt vad jag förstår Med, med Transformers filmerna eh, Nu har ju jag Personligen inte tagit mig an Fler än just den första Filmen där Och det är väl nog Den enda Michael Bay filmen jag har sett Från det här årtusendet I alla fall <här> så eh, eh, Jag har lite Att komma med där Och Ja, jag, jag satte mig ner med Transformers och förväntade mig det absolut värsta tror jag. Jag förväntade mig en fullständig katastrof mm. och det var det egentligen inte. Det, det fanns grejer där jag faktiskt kunde tycka om också det var ingenting som, som fastnade direkt för mig i alla fall eftersom jag inte har gått vidare och sett de, de andra filmerna men det finns uns av kvalitet där de har bemödat sig med, med vissa scener tycker jag för att etablera karaktärer eller miljöer eller liknande som är gjort på, på bra vis jag tycker vissa av människorna är någorlunda husat skrivna men ja det, själva etableringen fungerar i första Transformers och sen går det sakta men säkert bara nerför med, med transformers filmen i takt med att alla alla action-sekvenserna triggar sig en efter den andra och det nu så typiska Michael Bay-maneret sätts igång på allvar så ja, då, då, då förlorar man nog mig där. Men ja, det, det, det är inte fullständigt horribelt där så att jag vill bara alla på det. Utan det, det, det det finns något gott där också faktiskt. Ja, det är väl det som är grejen, att det här finns någonting gott men det är inlindat i så mycket annat som jag inte kan kalla gott. Och det blir ju bara värre och värre allt eftersom filmerna går. Det är ju i och med fyrande till och med jag började vakla och tänka är det verkligen värt det här? Det här känns inte, inte riktigt rätt eller bra. Och det är ju för att man gjorde... Lite utav en reboot. Man började ändra saker och ting. Stilen blev lite annorlunda, Robotarna såg lite annorlunda ut. Och man la upp handlingen på ett lite annorlunda vis. Och det gick ännu mer bananas kan man ju säga. Och sedan kom den femte filmen The Last Night. Som är extremt dålig. Och den floppade ju också ganska hårt vad jag har förstått. Så... När Bumblebee kom så var det ju en, en, en reboot day också. Att nu ska vi försöka skaka av oss det gamla och påbörja någonting nytt. Och jag ser med glädje fram emot vad det här kan leda till. Jag gillade vart Bumblebee var på väg men... ja, Transformers-filmerna är allt annat än kvalitet. Mitt guilty pleasure är att se de här rollfigurerna som jag har gillat sedan jag var barn som stora, hyfsat realistiska robotar som transformerar sig. Det är häftigt, det är imponerande och CGI ser förhållandevis bra ut. Och det, det är det jag får ut av. Allt annat är jag villig att säga att det, det hade behövts göra sån ganska rejält. Mm, men eh, ja, det, det är väl inte alla som eh, tycker på det viset verkar det som med, med tanke på alla miljoner som eh, de filmerna har spelat in egentligen så de flesta verkar vara med på det tåget och tycker att det, det ändå är är bra kvalitetsaction det här så eh, smaken är som baken tydligen men jag, jag jag skulle nog gärna se en en en ny start på Transformers serien där och jag Verkligen börja om på, på ny nykula, etablera världen igen och ja, göra eh, de kära robotarna lite trevligare rent designmässigt också. För mm. eh, det, det var mycket som inte klickade för mig på, rent på det visuella planet när, när det var dags att introduceras för, för Michael Bay's version av de här 80-talsleksakerna. Det, det kändes så. Jag vet inte livlöst och ja, allmänt för mycket i designen där också så mm. ja, ja det, det är nog mycket man, man behöver tänka om när det gäller just den serien. Ja över är ju faktiskt ett koncept och den här filmserien lider ju väldigt väldigt mycket av det på gott och på ont. Smaksak och visst det är många som har gått och sett de här filmerna men jag tror väldigt många också är väldigt medvetna om att några, några kultklassiker är det inte. Några mästerverk är det inte men det är en stunds eh, pang pang och explosioner och liknande och eh, vad tusan ibland vill man bara att det ska smälla. Ja, ibland är allt det som behövs faktiskt en, en rejäl explosion i ansiktet på en så att man, man vaknar till lite om ett annat så, ja absolut, absolut. Och det är så härligt att höra att du inte riktigt släpper taget om det som var dig så, så kärt i barndomen där också. Att du fortsätter att leva med, med den franchisen hand i hand där och att ni, ni utvecklas tillsammans. Kanske inte åt samma håll alla gånger men ni är där på sida vid sida i alla fall. Det är, det är riktigt härligt att se. Ska jag gå, gå vidare och, och diskutera någonting så tänkte jag att jag också kan ta upp en, en gammal tecknad serie som har blivit filmatiserad med lite tvivelaktigt resultat. Och jag är rädd för att jag än en gång måste ta upp namnet James Gunn här faktiskt. <skratt> eh, för han har ju skrivit manuset till Scooby-Doo som gjordes i, i början av 2000-talet där och... Ja som kanske visar lite vad, vad James Gunn är när han måste vara barnvänlig i sitt skrivande. <laughs> eh, och, och då blir det eh, ja, kroppsskämt av alla sorter och eh, ja, fisar och annat. Och det, det blir mycket eh, hån mot eh, etablissemanget naturligtvis men på ett mer eh, tillrättalagt vis. Och eh, ja, när Scooby-Doo skulle ta eh, steget in i filmen filmvärlden där så var nog inte i tekniken riktigt redo för det heller för det, det var lite, lite skavanker på det visuella planet där också eh, filmen verkar inte riktigt veta vad den ville vara heller om den ville vara lite av en hyllningsfilm eller om den ville vara lite av en småparodé eller om den bara ville vara en ytlig, sarkastisk tolkning eller vad i hela världen Scooby-Doo egentligen ville vara men eh, lite rörde var det men ändå där, där fanns någonting som jag faktiskt kunde sitta och småfnissa åt emellanåt. Det där finns scener som eh, jag till och med kan säga är, är, är riktigt bra skrivna faktiskt. Där, där filmen var både smart och underhållande. Och, ja, naturligtvis så har vi ju Matthew Lillard i den filmen också som eh, verkligen tog briljera- och slog mig med häpnad med sin shaggy tolkning där som... Eh, jag inte hade förväntat mig av den där karmen men som jag ändå, ja, även idag kan säga, är, är, jag är riktigt imponerad av. Ja, ska jag ge den filmen lite cred så är det just att jag tycker att det är en riktigt bra Shaggy i den. Alltså, det är den rollfiguren som får mest och bäst liv skulle jag vilja säga- de andra i gänget känns ganska platta och ganska tråkiga tycker jag. Det, det var inte riktigt min smak på den filmen om vi säger så. Jag kan definitivt se vad det är du menar. Att det finns ändå element och guldkorn i den som, som känns rätt. Sen var den nog lite för tidig för sitt eget bästa. Hade den väntat några år till så hade CGI säkert varit betydligt bättre än vad den var. Men den kom ju lite tillsammans med ett gäng andra filmer där i början på 2000-talet. Jag kommer ihåg att Casper kom och eh, Inspector Gadget kom och andra filmer utav det slaget där de försökte göra live-action-varianter på de här gamla klassiska seriefigurerna. Och lika mycket som jag kan uppskatta det så finns där Brister i dem som är som är så bedrövande på sätt och vis. Och det är det att man satsar på minsta gemensamma nämnare. Och det betyder att det är väldigt mycket dratta på ändan humor. Det är väldigt mycket humor, Det är väldigt mycket kroppsvätska utan att gå för långt och så vidare. Och det är, det är synd för det blir fjantigt, det blir löjligt jag tycker de här franchiserna förtjänar det betydligt mer men med det sagt så finns det ändå ett mått av kvalitet där, sen vad man tycker är kvalitet och så vidare, det är nog en väldigt personlig sak för mig är inte Scooby-Doo en guilty pleasure, men jag kan definitivt se vad du menar med den Mm, ja, det, det hade någon form av skäl kändes det ändå som, som jag tyckte var ändå skärmig var, var på lite så här retrovis utan att verkligen försöka mjölka nostalgin ur tittarna utan de ändå kunde ställa ursprungsmaterialet på sin ände och skriva till det lite emellanåt så ja det, det fanns någonting där som jag kan uppskatta och som jag faktiskt kan gå tillbaka till och småkolla på emellanåt också. Och apropos ingenting så tror jag faktiskt vi hade kommit överens om att inte nämna Inspector Gadget igen efter vår inspelning av det avsnittet så eh, jag vet inte om det är en stämningsansökan på gång här nu Danny men jag kanske förlåter dig för den här gången men eh, låt oss inte prata om den igen. Men ja, Scooby-Doo det, det var ju en, en serie som låg mig väldigt nära som, som barn faktiskt och där har jag mycket kärlek till och jag tyckte faktiskt det, det var spännande att se live versionen där precis som för dig och, och Transformers och det var även underhållande att och se glidringarna mot ursprungsmaterialet också att eh, man gjorde grejer av det, det typiska Scooby-Doo-upplägget och hur man vred till det hela i, i live-examen versionen. Där. Så, ja, det, det finns ett visst mått av kvalitet där i alla fall, men det, det är ändå ingen bra film. Nej, bra film skulle jag kanske inte säga att det är, men, men det är en film i alla fall. Och jag ber om ursäkt att jag, att jag väckte ont blod där och gamla hemska minnen, men eh, det var inte mer än rätt att nämna det i sammanhanget. Men vi, vi lägger det bakom oss och går framåt istället. Eller ja, framåt vet jag inte hur mycket jag ska gå för eh, jag ska hålla kvar vid humor, för... När det gäller humor så förväntar jag mig väldigt mycket av en filmmakare och av en manusförfattare. Jag vill ha smart humor. Kanske inte smarta skämt alltid. Det är helt okej okay att man sjunker lågt ibland. Men det måste blandas upp med höga skämt också. Med skämt med lite kvalitet, med lite gliring och eh, med lite punch. Och... Det måste jag säga att jag tycker modern humor saknar, i alla fall med många moderna komedier som produceras. Därför har jag en extrem förkärlek till Jag sådana gamla klassiker som The Naked Gun eller Hot Shots eller Top Secret för att nämna ett par stycken. Så de är lite av ett guilty pleasure för mig. Nu är det kanske som så att många tänker, men vad är det för guilty pleasure med de här? De är väl ganska ansedda och uppskattade komedier. Ja, det stämmer. Men de är också i mångt och mycket extremt omoderna. För tittar man på hur komedier görs idag så är det väldigt... Blasé-humorn är också fokuserad på minsta möjliga nämnare och på droger, fisar och så vidare. Det rör sig oftast runt någon loser som, som suger loss på en Mariana-joint och inte vet vart de är på väg och så vidare och så vidare. Det är människor som är dumma, som agerar dumt och klumpigt och så händer inte så mycket mer. Och det är någonting som gör mig extremt uttråkad. Vi har ju också de här försöken att göra moderna versioner av filmer som Airplane eller Naked Gun där man har gjort Scary Movie eller Epic Movie och Date Movie och så vidare. Men istället för att skämta om genres eller göra skämt som står på egna ben så lägger man all humor på referenser till andra filmer. Har man inte sett de andra filmerna. Ja då begriper man inte riktigt humorn där. För det, det hänger på att man vet vad det här är för någonting och så vidare. I den gamla stilen. Då hängde man det på genres. Man skrev sin egen historia. Men man hade med skämt som lutade sig på ja polisskämt. Eller på hemlig agentskämt. Eller på... Ja, att vara ute och flyga flygplan och så vidare. Det var väldigt universellt även om det kunde finnas en och annan referens här och där. Skämten gick från högt till lågt och med tanke på att den stilen är ja, passé idag så får jag väl kalla den en av mina största guilty pleasures. Mm. <laughs> Ja, då är vi två i alla fall. jag sörjer fortfarande den tiden då då komedi var accepterat i, i Hollywood och det är inte bara var, var fråga om blasserade referenser som inte kan stå på på egna ben utan hela tiden måste förlita sig på externt material och Nej, när det bara blir fråga om eh, Bordyus ytlig humor utan någon som helst fördankring i ett, ett narrativ egentligen då, då kopplar jag bara bort. Så jag, jag vet inte när jag sena såg en, en renodlad komedi faktiskt. Men eh, jag sucker Abrams filmerna från eh, den gamla goda tiden. Det, det, det går fortfarande inte av för hackor. Alltså, de, de håller sig ändå ganska väl. Visst så ser de lite daterade ut men alltså den komiska strukturen den är fortfarande effektiv än idag här så att det, det är ju inte... Eh daterat i, i den synvinkeln måste jag säga och ja, det, det finns så mycket spännande att lära sig om hur man bakar inskämt i, i ett narrativ så som Zucker och Abrams gjorde och ja, de tar ju det hela seriöst och det är väl det man måste göra för att göra en riktigt bra komedi man måste ta humorn på största möjliga allvar och så bör man ge fasen i att hela tiden blinka till publiken. En eller annan gång är helt okej. Okay. Det beror lite på sammanhanget. Men jag får en ständig känsla av att filmen försöker göra publiken medveten om att det här är bara på skoj. Du vet att det här är bara humor, va? Va? Det är... Det är... Du, skoj! <laughs> Visst är det kul? Visst är det kul? Och om man hela tiden måste göra det, då litar man inte på materialet man har. Man signalerar, åtminstone till mig, att vi måste påminna er, skratta, det här är roligt, Se ni vad kul det är? Och en stor syndare inom det, det är ju Adam Sandler, för herregösses vad den kan blinkar till publiken. Och jag är medveten om att det finns undantag även i metafall, där man gör metahumor, och... Ett av de bästa exemplen på metahumor, det är ju Deadpool-filmerna faktiskt. Men där bygger ju hela konceptet på att rollfiguren ständigt pratar med publiken. Han är medveten om att de finns. Han är medveten om att det här är en historia som han är en del av. Och i den kontexten med det arbetet så fungerar det. Men de har ju också lagt ner enormt mycket tid på att försöka få det- ...att fungera. De har inte bara skrivit skämt och så kört på det. Det är noga övervägt hur otroligt det än kan låta. Och visst, de slänger in referenser i de filmerna som kan dateras ganska fort, vi får vänta och se. Men jag tror ändå att de är tillräckligt universella de flesta av dem för att de ska fortsätta vara kul även i framtiden. Kanske inte på den nivån som Hot Shots eller Naked Gun, men ändå. Att det finns någonting konsist som, som håller den uppe på sina egna ben. Och jag vill se mer av det i komedier då. Jag, jag blir bedrövad när jag ser filmerna som kommer. Det känns som att det, det enda man gör det är att göra olika varianter på Hangover-filmen. Och... Jag tyckte den första var ganska kul. Ingenting överväldigande, men det var en kul idé och den var kompetent genomförd. Och sedan gjorde man den en gång till, och så gjorde man den en gång till, och så började andra studios göra, ja, snar lika skämt filmer. Kanske inte historiemässigt, men, men uppläggsmässigt. och ja. Jag blir bara så trött och besviken. Jag förstår. Film är att tjäna pengar. Man, man måste tjäna in det man har spenderat på att göra det. Men här är just det. Höjdnivån lite. Ja, det, det kan man tycka. Men ja, jag, jag vet inte vad, vad som kommer att hända med, med kommedischangen. Den har alltid nästan varit så här snubblande nära avloppet eh, som den är just nu. Det, det känns inte som tiderna har förändrats så mycket när det gäller komedifilmen. Eh, ibland eh, så stiger ut en, en blomma från, från avloppet och man får uppleva något helt fantastiskt som eh, slår en med häpnad och helt, plötsligt så, så minns man bara den tiden då, då komedierna var så ofantligt bra. Trots allt ja merparten var i stort sett samma skräp som eh, deras skräp vi ser nu. Mm. Eh, men, eh, men ändå, visst, det finns mycket att lära och eh, ja, visst är det svårt att folk inte kan dra lärdom om hur man gör eh, en, en bra kvalitetsfilm som även är rolig. Men ja, samtidigt är väl kanske inte det som tjänar pengar alla gånger. Nej, det verkar ju inte bättre. Så ja, jag håller ett ständigt hopp till att, eh, att komedijangen ska resa sig upp igen och visa sig att eh, det finns kompetenta människor där ute som gör roliga filmer som jag skulle kunna skratta åt igen. Men just nu, nej, minst en gemensamma nämnare är inte för mig. Det är tråkigt, förutsägbart och inte särskilt smart. Så... I väntan på, på den renaissancen så, så håller jag mig till de gamla klassikerna och, och njuter utav dem och ja, drömmen om vad som skulle kunna vara. Ja, så är det än så mycket bättre om att de klassiska filmerna faktiskt är tidlösa också. Så man kan se dem när som helst och hur många gånger som helst egentligen också. För man får ut samma glädje av det i många fall i alla fall. Och ja, ska jag ta och dra oss ifrån det, det soliga, roliga, mysiga här och ta oss tillbaka ner till, till mina domäner igen så tänkte jag att vi kunde besöka skräckområdet lite grann också när det gäller Guilty Pleasures för där har jag en, en filmserie som ja jag inte riktigt kan släppa trots eh, kvaliteten som eh, lämnar mycket att önska och som bara blir värre och värre med, med varje installation nästan. <laughs> eh, men det är ändå någonting där som lockar mig och eh, jag känner mig så eh, vet man att serien är Friday the 13th naturligtvis. Och eh, där har vi ju... Ja, inte mycket till manus till att börja med. Det är väldigt simpelt och ja, taffat konstruerat i många fall. Eh, man ämnar sig nästan enbart åt effektsökeri i filmerna här. Och det är också det här skräckvärldens minsta gemensamma nämnare skulle jag vilja kalla det för. Men... Ja, en hel del filmer. De får till vissa grejer. Och framförallt är det atmosfären där. Som jag verkligen kan digga med POV-tagningarna. Hotet som lurar ute i skogen och så vidare. Och ja, vad är det då för hot som är där? om inte Jason Voorhees som i mitt tycke nästan är det, det främsta filmmonstret som är... Arketypen av det här hotet i skuggorna som är ostoppbart. Inte håller på med något flams eller någon form av komik eller självmedvetenhet här. Han är bara där för en enda sak och det är inget som kommer att stoppa honom. Jag tycker de får till just den... Den grejen med karaktären eh, på ett sätt som verkligen har gjort att jag har knutit band till, till just Jason faktiskt. Så eh, ja, hur horribla de här filmerna än kan vara så, eh, så myser jag ändå när, när jag får se min, min älsklingsmördare i farten faktiskt. Jo, men ibland är det bara så gött att se tonåringar slås sig ihjäl eller eh, halshuggas eller på alla andra möjliga sätt eh, bragda som livet. Och jag vet inte om det har med ålder att göra att vi båda börjar bli lite äldre och därför så tycker vi att tonåringar är någonting som är väldigt högljutt och skränigt. Och därför så, så är det väldigt tillfredsställande att se dem eh, ja råka riktigt illa ut. Och... Friday the 13th är ju en av de där franchiserna som mer eller mindre satte slasherfilmerna på kartan där. Jag tror inte att de var först, men de skapade ändå någonting som, som folk känner igen, som blev ikoniskt. Och Jason som filmmonster är ju väldigt ikonisk också. Han är ju någon som man direkt känner igen och det är ju en bild som har varit ganska orubbad genom filmserien åtminstone tills de förvandlar honom till en, en zombie-syborg i framtiden och det var väl kanske steget som var lite för långt kan jag tycka men eh, samtidigt var det någonting tragikomiskt över att se honom återupplivas i framtiden som ett ja, ännu värre monster om vi ska vara ärliga Oh, ja ja, Jesus. ja det, det var så för mycket att det nästan gick hela vägen runt och, och blev seriöst ett tag. där. Men det, det var ändå charmigt på ett så fasansfullt vis. Ja, det det gav, lämnade en hel del att önska och det, det är väl ändå inte Jasons eh, hemskaste reinkarnation- jag vill minnas att han har varit en demonlarv i, i en film också vill visa sig och äh, de har ju gått hur många vägar som helst med, med Jason som äh, verkligen har Fått mitt hjärta att brista faktiskt också. Att jag, jag inte kan stå ut med att se min älskling behandlad på det här viset. Det, han är den stora starka typen och det kan han väl ändå förbli. Och han är ändå en, en riktig eh, ikon på så sätt också att han är en av de ända riktigt utvecklingsstörda huvudrollerna man, man har sett i film någonsin och det är en filmserie som, som fortsätter med en, en stackars utvecklingsstörd pojke som har växt upp illa behandlad och berövad av sin mor och ja så går det som det går med, med den stackars Jason här och han vill Ja, han vill få utlopp för, för sina känslor- och han vet inget annat sätt att göra det på. Så det, det är lite tragiskt det också. Men ja, det åsidan så... Ja, det det, det finns inte mycket kvalitet här. Då, då får man verkligen ta och, och klistra på eh, en, en helt egen filmteori på eh, fredag den trettonde serien för att och få ut någonting av det hela. Här, här ska man inte ta och överanalysera tror jag eh, om man inte har, har extremt tråkigt en kväll. Eh, för det, det, det finns ingen underliggande mening här utan eh, det är... Det är bara så slafsig underhållning som möjligt för den publiken som är ute efter lite blodig underhållning. Och ja, det, där har man satt ribban och den ribban har tydligen blivit lägre och lägre år för år. Eller billigare och billigare hur man nu vill se det. Men jag kan definitivt förstå att man, man gillar att se någonting sånt här för det är... Det är väldigt enkelt men där i ligger en del av charmen också. Det måste inte vara överkomplext eller ha massor av eh, karaktärsutveckling och liknande. Ibland vill man ha en väldigt rätt fram film och eh, annat kan man ju inte säga än att de här filmerna är väldigt rätt framma. De vet vad de är och de låtsas inte vara så mycket mer än det och det kan jag faktiskt uppskatta. Mm. Och om jag ska slänga in en liten guilty pleasure till innan det, det börjar bli dags för oss att runda av så har jag, har jag en animerad film till som är inne på ett område som eh, ja, anses vara ganska dåligt av förklarliga skäl. Och jag ska försöka förklara varför också. Men jag är väldigt förtjust i Final Fantasy 7. Advent Children. Och det här är en filmfortsättning på spelet Final Fantasy VII. Och den tar lite vid ett par år efter handlingarna i spelet har tagit slut. Och grejen med FF7, som det också så vackert kallas, det är att det, det slutar lite ambivalent. Man får en... En vibb vad som händer 500 år in i framtiden efter att kataklysmen har eventuellt hänt. Och man vet inte riktigt vad hände egentligen, klarade alla sig, gick allting under, och har börjat om. Nej, man avslöjar ingenting. Och filmen bygger lite vidare på, på vad som hände där strax efter problemet är bara att den här filmen började som en liten kortfilm som man gjorde mest för att ja, göra fansen glada men sedan växte det till en nivå som var väldigt stor, man hade väldigt stora ambitioner, det skulle vara väldigt, väldigt väl animerat och så vidare. Nu blev man ju lite bränd av Final Fantasy Spirits Within som var deras faktiska filmdebut med Final Fantasy och en helt datorgenererad film. Den var skum kan man väl säga för att vara snäll. Och de flesta visste väl inte riktigt hur de skulle tolka filmen. Den hade ingenting med spelen att göra, den hade ingenting med någonting att göra. Fansen var inte nöjda, den generella publiken var inte nöjd. Så när det blev dags att göra den här filmen tänkte man, nu satsar vi stenhårt på fansen. Och det är vad den här filmen är, fanservice. Och fanservice är någonting som i animevärlden är förknippat med någonting väldigt dåligt. Det handlar om att man gör saker och ting bara för att göra fansen glada. Det kan vara något så banalt och dumt som att visa ja, trosorna på någon av rollfigurerna där. Eller klumpiga scener där de visar upp saker och ting som de inte borde. Eller att göra någonting bara för att göra fansen glada. Och det är vad den här filmen är. Den är bara för att göra fans glada. Handlingen är illa skriven. Tempus är dåligt. Man har ett illa upplägg på vad som händer och vad som inte händer. Varför är rollfigurer här och där? Vilka är rollfigurerna om man inte har spelat spelet? Och så vidare, och så vidare. Det är en enda röra, ja. Och därför är den guilty pleasure. För jag. jag tycker den är kul att se på bara för att jag har spelat spelet, är väldigt förtjust i spelet, är väldigt förtjust i rollfigurerna. Det är kul att se dem igen. Men något större värde har den inte. Mm, ja, det var ju tur att höra det i alla fall eftersom jag inte har faktiskt bemörat mig med Final Fantasy-filmerna. Jag. Eh... Tittade lite lite på materialet inför släppet av första Final Fantasy där och fick väldigt dåliga vibbar väldigt snabbt så jag ryggade tillbaka och jag har inte vänt mig om sen dess faktiskt där. Men ja, jag som också har spelat Final Fantasy 7, jag, jag, jag känner inte något direkt behov av att av bara fortsätta där jag, jag, jag känner att locket kan ligga på den grytan där det, det, det, det är färdigt eh, så mm. att säga och när jag får höra att det, det, det bara är fanservice då, då behöver jag inte ägna mig någon, någon tid där direkt men eh, du har ändå hittat någonting där i, eh, i just Final Fantasy 7 filmen mm. som eh, du faktiskt kan ta åt dig och som eh, stärker din, din upplevelse av av, av eh, spelet eller eh, är det någonting annat som, som lockar just med, med Final Fantasy 7-filmatiseringen? Jag kan tänka mig att det är just därför att det är visuellt väldigt snyggt åtminstone med dåtidens mått mätt. Filmen har ju några år på nacken nu och spelets grafik var ju allt annat än, än snyggt. Det var ju väldigt tidig polygongrafik där mm. och Sånt var det ju på den tiden att, att grafiken hade inte utvecklats särskilt mycket. Man gjorde vad man kunde med vad man hade men man ville gå framåt. Man skulle inte syssla med pixelgrafik längre. Nu ska det vara polygoner men, men det funkade inte jättebra och så vidare och så vidare. Och det åldras ju väldigt, väldigt fort nu. Jag tror ingen kan titta på det spelet och längre och säga ah, men det ser snyggt ut för det, det gör det inte. Och det är väl därför som Square Enix försöker att göra en, ja, en, en ny släpp på det där de har förbättrat grafiken och ändrat historien och så vidare. Men det har de lovat så enormt länge nu att jag har ingen aning om om det faktiskt kommer att komma en, en rebootad Final Fantasy 7 eller ej. Man hör lite då och då, det är på gång, men ja, om det faktiskt kommer, vem vet. Men det var kul att se alla de här grejerna på ett sätt som var mer än bara fem polygoner och lite textur. <laughs> ja, det var skönt det, i alla fall. Ja, äntligen kunde man se hur figurerna faktiskt såg ut, eller hur folk hade tänkt sig att de såg ut faktiskt. Ja. Ja, ur den anledningen kanske jag, jag borde titta närmare på ett par screenshots i alla fall också, så jag kan stilla min nyfikenhet där. <laughs> Men ja, jag vet inte hur, hur mycket jag vill dyka in i Final Fantasy-världen faktiskt där. Men det är kanske någonting som även jag kan, kan fastna i och, och uppskatta om jag väl ger det en chans. Så, ja, vi, vi får se om, om jag tar och, och stillar nyfikenheten genom att se hela sjabraket där. Eller om det är någonting som ja, bara kommer att få mig att explodera av vansinne. Jag tror att historien och logiken kommer att få din hjärna att smälta faktiskt för där är en hel del logiska hopp som jag inte riktigt begriper mig på och då har jag ändå sett den ett par gånger. Det, det är väldigt udda, det är väldigt japanskt, det följer inte alltid den ja, normala kurvan på historieberättande om vi säger så men, men det är någonting i alla fall. Jag tror att du bara kommer att tycka att den är, är högljudd och väldigt, väldigt anime. Men eh, vem vet, du får kanske ut samma guilty pleasure som jag, men jag är extremt tveksam till det <skratt> faktiskt. Okej, okay. jag har jag, jag, jag en viss försiktighet där. Kanske tar jag och, och närmar mig den med, med en viss mått av försiktighet här för att bara kolla läget lite grann först innan jag kastar mig in i, i det hela. Men jag, jag, jag vet inte om, om jag faktiskt vågar ta, ta steget dit på egen hand. Jag, jag tror jag behöver hjälp där ni. Ja, vi får se om vi, om vi vandrar ner för den stigen och tar oss an den filmen tillsammans eller om vi, om vi låter den ligga helt enkelt. Det, det är någonting som vi får se i framtiden. Men om vi ska se framåt istället så ska vi faktiskt hålla kvar vid Guilty Pleasures lite grann. För eh, vi har ju varit inne och nosat på saker och ting här nu, saker som har varit kanske av mindre kvalitet men som ändå lockar oss på olika sätt och vis, så... Vi ska faktiskt ta oss an två filmer här nu, en till nästa vecka och en till veckan efter baserat på ett av våra val. Och nästa vecka ska vi ta oss an ett av mina och ja, det kommer att bli storskaligt och högljutt vilket kanske inte förvånar någon. <laughs> nah, du, du har ju kastat lite andra kurvbollar också under eh, vårt samtal här så vem vet var, var vi skulle kunna ha landat men eh, då blir det, det mer bombastiska hållet nästa vecka kanske med eh, en och annan explosion och ett hot som jag nästan hotar att förgöra hela världen kanske Ja, och ändå så ska vi fokusera väldigt mycket på trubbel och saker och ting som föräldrar inte bör veta om deras barn och så vidare och så vidare. Och det är väl en av de stora anledningarna till att den här filmen är ökänd. Att den är så Fokuserad på någonting som publiken inte var intresserad av men man bet ihop för att man ville ju se det andra så nu får vi genomlida det här tills, tills det där göttiga dyker upp. Ja, vi, vi får väl göra det tills filmen ändrar skepnad och antar den formen vi vill att den ska göras så att vi, vi faktiskt får ut någonting av det här eländet och verkligen kan bara luta oss tillbaka och slås med häpnad på allt som händer på rutan framför oss. Ja, vi får väl hoppas att det krig vi kommer att bli delaktiga i inte går allt för illa och att de titaner som står som vinnare är vänligt sinnade mot oss andra. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart.